Ну, виймай усі гроші!» Доктор зараз же полізу кишеню і витяг гаманець. «Ось усі наші гроші. Скільки тут?» «Щисот?» Єремеєв мовчки передав гаманець кучерявому франтику і підібрав у руку ремінне плетіння на гая разом із бужовну. «Попереджаю, коли знайдемо при трусі ще щось, моментально будете розстріляні. Чуєш?» Можете шукати, ми більше не маємо. Невже ж може статись таке безглуздя, що за кашкет розстріляють? Ага, він не боїться трусу. Значить усі гроші на мадамі? Роздягти її до голого тіла? Кучерявий зараз же швиденько засунув гаманця собі за пазуху і охочу підійшов до пани Ольги. Вдаючи галантного кавалера, він із церемонними вихилясами Самими кінчиками пальців взяв на плечах панни Ольги хустку і потяг до себе. Тоді панна Ольга, спокійно відвівши його руки одною своєю рукою, повернулася до Єремеєва всім тілом і скинула рухом голови хустку на плечі. Світло з сіний освітило всю її вирівняну, горду, упевнену у своїй силі постать. Сині, наядені очі – блищали знайомим докторові скляним блиском і притягали до себе своєю дивністю і нетутешньою якоюсь красою. А на устах була також знайома, владна і обіцяюча мила посмішка. «Товаришу, я все ж таки бачу, що ви серйозно нам не вірите, правда?» Єремею тільки тепер помітив її. Він поширив маленькі свої очі і кивнув до кучурявого. Ого! Та ця краля така, що я сам з охотою пошукаю в неї чого-небудь дорогоцінного. Лавку, мадамочку, старий пес придбав собі. На слова пани Ольги він навіть не зволив відповісти. Кирпатий раптом зареготався і від задоволення сильно почухав себе на потилиці. Хвакт! Щоловка мадамочка, такі справді любопитно обшукати. Сині очі на мент потупились, ховаючи щось у собі, і знову війнули на жовті округло вуса. Послухайте, товаришу, я вам кажу, ви робите велику помилку, страшно шкідливу. Я вас дуже прошу подумати над цим. Ви можете мене обшукати, можете ображати, навіть розстріляти. Я вас цілком розумію і виправдую, але... Жовтовусий підкивнув солдатам. Хе, навіть виправдує. Добренька. Ну, далі, далі. Керпатий знову засміявся. Але уявіть собі на хвилину. На одну хвилину, що ви дійсно розстрілюєте ваших товаришів які справді їдуть у штаб, щоб передати важливі відомості. Ну, уявіть собі це. Уявляю. Ну, далі. Він собі просто грався. А рівночасно небезприємної пильності і ласового блиску в очах поглядав на таку чудну, таку прекрасну і таку надзвичайну тут, у цій камурі, постать. Далі? А далі, товаришу, вам треба відправити нас зараз же в штаб. Отправляйте під яким хочете караулом, стеріжіть нас, зв'яжіть, що хочете. Невже ви боїте, що нас там у штабі не розстріляють, як побачать, що ми брешемо? Хіба вам не все одно, де будуть розстріляні буржуї, коли йому справді буржуї? Хіба ні, товаришу? Ми ж не просимо вас звільнити, нас випустити. Будь ласка, тримайте, як хочете». Чи логіка самих слів, таких простих, ясних і правдивих, чи логіка очей і посмішки, ще простіших, ясніших і правдивіших, зробили своє враження? Тільки навіть Кірпатий трошки дурнувато роззявив рота і серйозно слухав на яду. Жовтовуси пильно, допитливо, тісно стуливши вуста під вусами, тиснув сталевим поглядом у лице з синіми, Чудно блискучими очима. Тиснув і мовчав. Панна Ольга вже замовкла, вже глянула на кучерявого і посміхнулася її до його трошки сумно, трошки так, як посміхається до людини, яка може зрозуміти,